Hatodik. A címet, amelyet Endi megadott, valóban az Egyetemi Negyedben találta meg a Hyde Parkban. Egy kicsit megnyugodott, mert legalább a hely, ahol Sörli élt, viszonylag nyugodt körzete volt Chicagónak, ahhoz képest mindenképpen, ahol dolgozott. A hatalmas épületre a Michigentú partján bukkant rá, egy csöndes, gondozott kertekkel körülvett, alacsony, széles házakkal beépített utcában. Mintha nem is Csikágóban járt volna. Megfoghatatlan nyugalom áradt a tóparti épületekből. Ő azonban most képtelen volt megragadni ezt az érzést. Már a töltfa ajtónál járt, de még ott is azon tűnődött magában, helyese, amit tesz. Nem volna-e okosabb, ha visszafordulna és nyomtalanul eltűnne innét. És sörli életéből. Van-e joga? Megteheti-e, hogy a szerelem jogán feldúlja egy fiatal család életét? – Mit akar? Mit akarhat ő itt? – homlokát a hűvös töltsfa ajtónak támasztotta. – Végig gondolta egyáltalán, mit tesz? Mit mondhat odabent? Bárki nyit is ajtót. Mit mondhat Sörli férjének? Hogy beleszeretett a feleségébe? – Őrület. – És mit mondhat mindazután, ami közöttük történt Sörlinek, biztonságosnak vélt meghitt otthonában, ahol körülveszi a családja? – E pillanatban világosan látta, hogy óriási hiba, amit tenni készül. Ha valóban szerelem az, ami sörlihez fűzi, a legtöbb, amit adhat számára az az, hogy eltűnik az életéből. Bénultan állt erre a gondolatra, mert ez valósággal letaglózta. Élet Sörli nélkül. A hetek, amelyek utolsó találkozásuk óta elteltek, a napnál világosabban bebizonyították számára, hogy nem létezik. Talán beletörődött volna, hogy egy középszerű kapcsolatot mondhat magáénak, és viszonylag nyugodtan csöndesen teltek volna az évei, ha a sors nem villantja fel előtte a szerelem, az igazi szerelem által fűtött kapcsolat lehetőségét. Egy valamit érzett biztosan. Ha Sörlit elveszíti, inkább választja társául a magányt, mintsem mással éljen a szerelem árnyékában. Halk motoszkálást hallott oda bentről, és mielőtt bármit tehetett volna, az ajtó váratlanul kinyílt. Mozdulni sem maradt ideje. Egy hosszú pillanatig szinte dermetten nézte a vele csaknem egy magasságú őszülő férfit, aki a karjában tartotta sörli fiát. Az arcán tisztán kivehette a riadt nyugtalanságot, amint végig siklott a tekintete egyenruháján. Át kellett volna öltöznie. – Jó estét! A föld alá szeretett volna sűjedni, de felrém lett előtte Sörli arca, elszántan folytatta hát. – Elnézést kell kérnem, uram, Sörliről szeretnék beszélni önnel. – Sörliről? – ismételte ő még mindig meglepetten a fiatal, hatalmas termetű rendőrtisztelőt. – Természetesen, fáradjon beljebb, úr! Ne haragudjon, de első pillanatban annyira meglepődtem, hogy még behívni is elfelejtettem. A másik karjára ültette a kicsit, közben megcsókolta a kipirult arcocskát. – Gyere, fiam, látod, majdnem udvariatlan volt apa! – mosolygott rá, hátrébb lépve. Richard idegesen követte. – A Foglaljon helyet! Rögtön szólok a feleségemnek egy másodperc! A nappali tágas világos helyiségében az ülőgarnitúrára mutatott. Richard szíve kihagyott egy másodpercre. Most valóban alig volt ereje megszólalni. Ha nem volna túlságosan merész kérdés, megtenné, hogy néhány percig nem hívja be őt? Az őszülő férfi mozdulata félbe maradt. Igen, természetesen. Ereszkedett levele szemben a fotelek egyikébe. Megkérdezhetem, miről van szó? Bízom benne, hogy semmi rosszról, de ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és belépett rajta egy középkorú, mosolygós tekintetű szemüveges nő. Hallottam a csengetést? Megtorpant, amikor észrevette a váratlan vendéget. Az egyenruha látványa belőle is hasonló hatást váltott ki. A derű eltűnt a tekintetéből. Csak nem történt valami baj? kérdezte aggódva. A feleségem rögtön a legrosszabbra gondol. A férfi felállt és felé indult. Áttatta neki a kisfiút és gyöngéden megfordította. Magunkra hagynál néhány percre, szívem. Richard bénultan állt tőlük alig néhány méterre. Nem tudta eldönteni, mit szeretne inkább, a föld alá süllyedni szégyenében vagy az égig ugrani a váratlan örömtől. Úgy rohant végig a házhoz tartozó gondozott kerten, hogy fogalma sem volt, milyen féltőn óvott növényen gázol keresztül. Megmondhattad volna, kapkodott levegő után, amikor megállt a fenyőfák körül gyomlálgató lány előtt. Sörli felegyenesedett. Szalmakalapot viselt, amely beárnyékolt az arcát, de a meglepet csodálkozást nem rejtette el. Mozdulatlanul nézte a fölé magasodó fiatal hadnagyot. – Nem lehetne egy kicsit hangosabban? – kérdezte látszólag nyugodtan. – Attól tartok, így nem hallják meg a szomszédok. – Nem érdekel, ki hallja, és ki nem! – tört ki Richardból az elmúlt hetek kínzó feszültsége. – Te ezt becsületes játéknak tartod? Van fogalmad arról, min mentem keresztül, amíg abban a hiszemben éltem, hogy férnél vagy? – Én ezt sohasem állítottam őrölte meg Shirley kézfejével a homlokát, ami kisé földes lett. Richard mereven bámult rá. – De egyetlen szóval sem cáfoltad. – El akartam mondani, emlékez rá! – szűkült össze a zöld szempár szigorúan. – Hétfőn délelőtt, amikor kirángattál a folyosóra, de te nem akartad hallani nekem, mi a véleményem az egészről. – Nem rángattalak ki! – Richard csak most vette észre, hogy a kis fenyőfákat csak nem kitaposta. Morogva lépett oldalt. Te döntöttél úgy, hogy ne a kollégáid előtt beszélgessünk. Mert semmi közük a magánéletemhez. Nem veszed észre, milyen értelmetlen dolgokon vitázunk? Shirley elkeseredetten rángatta le a gumikesztyűt a kezéről. Számodra ebből azt tűnik a legfontosabbnak, hogy nem rángatták ki. Eszedbe sem jut, milyen nevetséges helyzetbe hoztál. Lassan rajtam mulat mindenki. Nevetséges helyzetbe? Hüledezett most a férfi. Mégis mit gondolsz? Én különbül érzem magam. Még be sem értem a kapitányságra. Már minden szolgálatban lévő rendőr azon derült, hogy mi... Elnémult. Nem bírta befejezni, amikor meglátta sörli szemében a megbántottságot. Nem én csókoltalak meg. Tekintett fel rá védtelenül. Egyébként alkalomattán, ha netán még egyszer igazoltatnának, megmondom a kollégáidnak, hogy rosszabbak, mint egy plegykás vénasszony. Ők sohasem csókolóztak az utcán, amikor szerelmesek voltak. Richard nagyot nyelt. Amikor szerelmesek voltak, ismételgette magában boldogan. Shirley szerelmes. Nem akartalak megbántani, csak azt akartam, hogy tudd, az én helyzetem sem külön bodabent. Közelebb lépett hozzá, és óvatosan letörölte az ujja hegyével a földet az arcáról. Hátrébb tolta a szalmak alapot, és a szemébe nézett. – Mi ez, Sörli? Te érted? Miről beszélünk, miért vitatkozunk butaságokon, amikor mindez kicsinség ahhoz képest, ami ma kiderült? Gyöngétség járta át a hangját. – Nem tartozol máshoz, és ez a legnagyobb boldogság, ami csak történhetett velünk. A kalap a földre esett, amikor óvatosan megcsókolta a száját, de egyikük sem törődött vele. Sörli lehúny szemmel hajtotta a fejét a vállára, aztán erőt vett magán és hátrébb lépett. – Ez csak az egyik oldal, Richard, az én oldalam – mondta halkan. – A tiéd még zavaros. – Nem az – állt ő előtte szálfa egyenesen. Amíg csupán tréfálkozások célpontjai vagyunk, azt még el lehet viselni, ha nehezen is. Lehajtotta a fejét. Mit gondolsz, milyen szerepet tulajdoníthatnak nekem ebben, a mi kettőnk titokzatos históriájában? Különösen, ha nem fejeződött be közöttünk az, ami még el sem kezdődött. Hallgatott. Talán választ várt. De Richard nem tudott érdemlegeset mondani, hiába keresgélt válasz után, erre még nem gondolt. Azt fogják rám sütni, hogy elkövettem a legsúlyosabb hibát, amit bármelyikünk valaha is elkövethet. Te bejöttél, hogy bejelentsd a házasság kötési szándékodat, én pedig kihasználtam a menyasszonyot távol létét, és elcsábítottalak. Sörli lehajolt a szalmak alapért. Lángolt az arca, amikor találkozott a tekintetük, miután felegyenesedett. Ugye most viccelsz? – Nyökteki ki a fiatal hadnagy mélyen megdöbbenve. – Vannak íratlan szabályok, amelyeket mindkettőnknek be kell tartanunk. – Sörli habozott. – Feltételezem, te sem kezdhetsz ki egyik gyanúsítottal sem. Legyen bármilyen vonzónő, akinek az ügyében nyomozol, vagy akivel kapcsolatba kerülsz valamelyik bevetés során. Így van? kérdezte fáradtan, lemondóan. Most a férfi volt az, aki a földet bámulta. Vadul kavarogtak a gondolatai. Képtelen volt rendet teremteni közöttük. Így, válaszolt végül halkan. Felemelte a fejét, még idejében, hogy észrevegye a lány arcán átsuhanó szomorúságot. Meg kell tennünk, még ha nehéz is. A szája körül bujkáló mosoly is szomorú volt. Viszlát, Richard! Vigyázz magadra! Először a kezét nyújtotta, aztán meggondolta magát. Lehúzta magához a férfi fejét, és lágyan megcsókolta. Mielőtt ő észbe kapott volna, már ott érdelt a fiatal fenyőhajtások között, arcát a szalmakalap mögé rejtette. Richard bénultan állt. Még ott égett a száján a váratlan csók, amelyről szavak nélkül is értette, búcsúzóul kapta. Viszlát, intett a kezével, és most már figyelmesen kerülgetve az örök zöldeket, elindult kifelé. A fehérre festett kapunál eszmélt föl. Földbe gyökerezett a lába. Megőrült, lassan megfordult. Sörli ugyanúgy térdelt, ahogy az imént hagyta. De nem dolgozott. A gumikesztjük ott hevertek mellette a füvön, ő pedig leszegett fejjel, fáradtan várta, hogy megtörténjen, aminek már rég meg kellett volna történnie. Kisétáljon az életéből. Richard hatalmas léptekkel közeledett feléje. Sajnálom. Úgy emelte fel magához, mintha pille volna. Már elkezdődött.